Petra, Obra! Petra! Volguis o no, avui et vindràs a visitar. Ja pots anar picant, que no en treuràs res. És pel teu bé, que t'ho he dit tantes vegades. Vinga, dona, fes-me cas. Ningú t'ha demanat que vinguis. M'acaso amb quina dona més tosuda. Ja pots dir el que vulguis, medicastre. Des que vaig néixer, no hegut d'anar mai al metge. I saps prou bé que estic molt sana. Torna-te'n per on has vingut. Coi de dona! Doctor! De pressa! Eh? Dr. Schumann! Què? Què ha passat? Han atropellat en Fink, el borratxo, allà, a la carretera nacional. Què? Saps si està conscient o no? No ho sé. L'està tenent l'home que l'ha portat. Com? Es veu que l'home passava perllà i li està bonant un cop d'ull. Però què diantre? Vols explicar què significa això? Quan li ha dit que vostè havia sortit a fer visites, a aquell home... Ja has deixat que la tingui? Ho sento, doctor. He intentat impedir-ho, però m'ha dit que corria el risc d'asficiar-se i que li deixis fer els primers auxilis. Mm. I es pot saber qui era, aquest home? Doncs no ho sé, s'han anat sense dir com es deia. Ah, li ha deixat una nota a l'historial. Mm el pacient no té diners, doctor. No ha parat de repetir que no el dugués a l'hospital mentre desvarijava. Si es plau accepte aquests diners per pagar les despeses mèdiques, digui entre. Però per qui m'ha pres? Uh, doctor on va ara? Digue'm quina fila feia. És japonès o xinès i anem ell i un nen. Oh! Esperi, què vol que fa sempre el senyor Fink? Deixa el que reposi, res més. Però... però és que aquell senyor només li ha fet els primers auxilis. Els primers auxilis, dius? Ah, ah. Li ha fet unes cures impecables. Monstre. Petra Schumann Escolta, Dieter T'haig de dir una cosa Em sap greu, però no pots continuar venint amb mi Jo no em puc instal·lar en un lloc per sempre Si vius amb mi, no podràs anar a l'escola Ni tampoc fer amics Ja en tingut un d'amic Sí? Com es diu? Entén-me. Escolta, Dieter... Has sigut tu? Uh -huh. Has sigut tu qui ha ficat el nas en la meva consulta? Uh -huh. Qui t'has pensat que sóc? Sé de sobres que en Fink és alcohòlic i que no té diners. Mai se m'hagués acudit cobrar-li les despeses mèdiques, entesos? D'això, jo... Ja sé què passa. Els metges d'elit com vosaltres que treballeu en hospitals de primera Us divertiu fent bones obres quan esteu de vacances eh? Ei Hola, com va? Au, eh, anem, eh, dita eh. Ei, espera, em vols escoltar? Li prego que ens disculpi Tenim una mica de pressa i hem de marxar mm? Han atropellat en Fink i s'han donat a la fuga Vols dir en Finc el borratxo? Sí, estem buscant testimonis, però... Vaja, Déu-n'hi-do Vaja, hola, doctor Schumann. Com es troba, en fi? La seva vida no corre per ell tot i que hauria de deixar de veure, és clar. esclar. Mm -hmm. I vostè qui és? Bé, doncs jo... Hm. És el doctor Chan. Eh? Vam estudiar junts a la universitat. Està de vacances i ha vingut a fer-me una visita. Doctor Chan, em sona que ens coneixem de res. Era allà i s'encarregat d'atendre en Fink mentre jo estava fora fent visites a domicili. I a veure si endevines a qui he anat a veure. Eh? Mira, Heinz, he anat a veure la Petra, la teva mare. La meva mare? Ajuda'm -me a convèncer-la perquè es faci una bona revisió. És gran i convé que algun dia la vegi un metge. És inútil. La meva mare és tan tossuda que no hi ha manera que cregui, doctor. Com pots desentendre tant així? No es preocupi, la mare no es morirà tan fàcilment. La conec bé. Què? A més, ella m'ha criat i m'ha fet el que sóc ara. Ja no li queda res més per fer en aquesta vida. Com dius? Ei, espera! A la Petra li queda molta vida per endavant! Per què ha mentit, abans? Eh, per agrair-te que hagis salvat en Fink. Si no l'haguessis atès tan de pressa, segurament n'hauria mort. Moltes gràcies. Quan has vist el policia t'has posat ben blanc. Tu no deus pas... Ah, tan se val. El que ha quedat clar és que no ets un metge dèlit d'un hospital de primera. Moltes gràcies, de debò. No sé com agrair-li tot el que ha fet. Doncs ara que ho dius, potser podries fer una cosa. Ah. Ai, ai, ai, ai! Un eix de l'enganyat està tort. Faci el cor fort perquè li farà una mica de mal. Ai, ai, ai! Molt bé, això ja està. D'aquí a dues setmanes ja te'l podràs treure, d'acord? Doctor, he fet un licor de poma boníssim. Li ve de gust una copeta? Mm. Pensa que t'estàs recuperant. Quan estiguis bo, prendrem tantes copes com vulguis. La lesió evoluciona favorablement. D'aquí a cinc dies ja podrà anar a l'hort. Quina sort, eh, senyor Shoner? Doctor, em portis patates. Aquest any han sortit molt bones. La pròxima vegada vindré amb un camió i me n'enduré una pila. <laughs> No t'agraeixo la teva ajuda. La meva especialitat és la medicina interna. Fora d'això, intento fer el que puc, però la veritat és que tot sol no puc fer gran cosa. És meravellós. Bé, no té res d'especial, però és un poble molt tranquil. No, no em referia a això. Es nota que la gent d'aquest poble l'aprecia. I que vostè també s'estima de debò a tota aquesta gent. Estimar? Fa temps que em vaig perdre la capacitat. Jo només faig la meva feina tan bé com puc eh? Anem, vull que m'acompanyis a un altre lloc Aquest sí que és un cas difícil Que n arribes a ser de pesat Sí! I vindré tantes vegades com calgui No et servirà de res Ja te'n pots anar d'aquí, coi de malicastre mm. Ja ho has vist és la mare de la gent de policia que hem vist abans. Es va desmallar mentre treballava al camp, i quan vaig intentar dur-la a la meva consulta, a mig camí va començar a dir que es trobava bé i va voler tornar cap a casa tant sí com no. El fa patir, oi? Sí. Vol que provi de parlar-hi jo? No crec que serveixi de gaire res, però... Encara corres per aquí, carallot? Si vull estar aquí és cosa meva, em sents? Au, pa, calmi, plau. Si les l'escriidassa no s'atrevirà a sortir, encara que vulgui. Et juro que aquest cop vindràs amb mi! No penso deixar que em destrossis la vida! Què? Només vull dir que trobaria faltar algú amb qui barallar-me. A més, seria una llàstima no poder menjar el bolach que prepara. El fa molt bo. Senyor, s'ha posat ben vermell. Vols callar, tu, marrec? Sisplau, obris, senyora Petra. Què passa? Ara m'envies un altre metge? Deixa-ho córrer, és massa tossuda. Per què no li agraden els metges? Que per què no m'agraden? Ah! Et remenen el cos i et fan el que volen, i es pensa que són Déu o qui sap què. Déu. A vegades penso que m'agradaria ser Déu. Fem tot el que podem, però... inevitablement cometem errors. Tant de pogués curar les persones a la perfecció com fa Déu. Ja m'agradaria. Sempre que examino un pacient, el cor em tremola com una fulla, cregui'm. Sisplau, obri, m'agradaria veure-li la cara. Aram quina bona olor! Deu estar preparantgolà, jo i que sí. Què passa que t'agrada el goix, noi? Sí, però és que a més també és el plat preferit del doctor Schumann, sobretot el que prepara vostè, és clar. Doncs no en sabia res. Sempre que em preparos el'l menja sense dinia asa ni bèstia. Li deu fer vergonya. Caram això fa molt bona pinta. Què hi vols fer? Tinc les espatlles ben carregades, però això no em treu de preparar el dinar. Les espatlles? Senyora Petra, pot tocar el pit amb la barbeta? Mm? I ja és clar que puc, amb què em surts tu, Mira... Oh. A veure, dispensi. I caben quatre dits. Què vols fer? No em ah, No, tranquil·la. Com m'ha anat? Em temo que té una hemorràgia subaracnoida. Però què dius? Etra! És un fax d'un ordre de cerca i captura d'un presumpte assassí. Fes-ne còpies, i com està la teva mare? He sentit que fa uns dies es va desmaiar. No té res, està bé. La meva mare no es moriria ni que la matessin. Hm? Han passat 72 hores des del primer atac. Se l'ha d'operar immediatament, encara que viséssim un helicòpter, no sé si arribaríem a temps. Tu serias capaç de fer-ho queè? T'ho superico. Si pots operar-la fes-ho si us plau si no jo tornaré a perdre la persona que més m'estimo i per culpa meva N'estàs segur que era en Kenzo Tenma? Sí. D'acord, no pot haver anat gaire lluny. Organitzarem un cordó policial. Si aconseguim detenir aquest paio, serà tota una proesa. Sí, senyor. Que tothom ocupi la posició d'emergència! Ja era hora. Si tot va bé, me sentiran. Ei, hey, Heinz, tens mm? una trucada? Mm? Digui, sóc en Heinz. Ah, ah, hola, sí, sí, digui. Què? Que la mare s'ha tornat a desmaiar? L'hauria d'haver de dut per força a l'Hospital Nacional la primera vegada que es va desmaiar perquè l'examinessin. Mira, oi tu ets l'únic que la pot salvar. Efectivament, s'ha produït un aneurisma en la bifurcació de l'artèria cerebral. Aquí no tenim ni microscopi ni craniòtom per fer l'operació. Si disposem d'un clip de d'aneurisma, ho faré a ull. Però encara que ho facis tu, és una operació arriscada. Té raó, però ho hem d'intentar. Si aquest cop es trenca l'aneurisme, ja no hi podrem fer res. Una altra vegada tot per culpa meva. Es pot saber què li passa, Dr. Schumann? Ensorrar-se no és propi d'algú com vostè, capaç d'atendre tot sol, tot un poble. No sé què va passar en el passat, però vostè sap que l'obligació d'un metge és fer tot el que pugui pels pacients. Sí. Ei, Marek, el doctor Schumann és aquí dins? Mhm, uh -huh. està operant. Operant? A la meva mare? En aquesta consulta? Per què no l'ha traslladat a l'hospital? Tranquil, senyor. En Tenma amb ells. Has dit Tenma? La pressió i les pulsacions. Pressió 126,84. Pols, 88. És increïble. Quina habilitat per obrir el crani. I això que no disposa de craniòtum. Què, diantrefeu? Com pots veure, estem operant la teva mare. Com gozes d'entrar amb una pistola? Mans enlaire, ten-me. Ten-me! Et dic que estem operant. Que vols matar la teva mare? No, doctor. És ell qui la matarà. Aquest home es diu Therma i és un pròfug sospitós d'assassinat. Com dius? Va assassinar un home a Heidelberg i és sospitós del cas dels assassinats en sèrie de matrimonis de mitjana edat. Mai m'hagués imaginat que l'enxamparia aquí. I hauré d'agrair a la meva mare que m'hagi donat aquesta oportunitat. Va, tu, mans enlaire. No dispararé. Solt d'aquí, ara mateix! Mm? Aquesta sala d'operacions és un espai estèril. La teva presència l'està contaminant. Si es propaguen els bacteris, la teva mare podria patir una infecció i morir. Llavors pareu l'operació. De debò vols que mori la teva mare? La teva mare ha patit una hemorràgia superecnoida. Han passat tres dies des de la primera vegada que va patir un desmai. Si no intervenim ara, serà massa tard. Va, surt d'aquí. Creus que tens un hostatge? Vols utilitzar la meva mare com a hostatge per fugir d'aquí, no és això? Necessito un clip de neurisme i pinces. Un clip de d'anaurisme i pinces? Sí! És la meva mare! No deixaré que ningú li faci mal a la meva mare! Exacte, la Petra és la teva mare. Però, a veure, es pot saber què has fet per ella durant aquests 5 anys? No l'has anat a veure ni una sola vegada, des que vas tornar de la ciutat. Gràcies a ella ara ets el que ets, però en canvi, què has fet tu per ella? Escolta, tard o d'hora, les persones que estimem ens acaben deixant. Recordes el sabor del golaix que fa la teva mare? Fins i tot ara la Petra té el costum de cuinar-ne per tu. Jo en menjo la mica que sobra. És deliciós, de veritat, no hi ha res com aquell plat. El doctor Temma està fent tot el possible per salvar la teva mare. Si vols tornar a tastar el golaix, sol d'aquí, ara mateix! No s'ha de preocupar, perquè ja entén-me. Pressió sanguínia 140-86, pols 82. Les constants vitals s'han estabilitzat. Pioner, ves a descansar. Però, i vostè és, doctor? Jo estic bé. Ves i descansa. Bé, doncs, gràcies. Bona feina. Tenc-me, tu també hauries de descansar. No, no cal, estic bé. Deus estar cansat, has hagut de fer una operació molt complicada. Sí, i mai s és prou caut. Espero que la senyora Petra es recuperi i vostè s'hi pugui declarar, duc de Schumann. Declarar? Què vols dir? Eh? Què xerres, tu? Que no dormies! No penso a aclocar l'ull, almenys fins que me l'endugui a comissaria. Però què ha volgut dir? Vostè vol declarar la meva mare? No diguis bestieses! No diguis bestieses! No pot ser. Jo no tinc cap dret a declarar-m'hi, cap dret. Quan treballava a l'hospital universitari, no donava cap mena d'importància al tracte amb els pacients. Només m'interessava assegurar la meva posició al centre. Em vaig guanyar la simpatia del director de l'hospital i em dedicava a escriure-li pels treballs en nom seu i fins i tot em vaig casar amb la seva filla. Després vaig continuar lluitant per tenir èxit professional mentre deixava de banda la meva dona. Exacte, si hagués estat més pendent de la meva dona, me n'hauria adonat, si fos un metge, de debò. Eh? Durant una llarga temporada va patir uns símptomes similars als d'un refredat. Si li hagués dedicat més atenció, me'avuïia donat. Patia d'una greu insuficiència hepàtica. Poc abans de morir em va dir: “Per fi, t'has fixat en mi. Va morir per culpa, meva, no tinc cap dret a estimar una persona. Això no és cert. Vostè se n'ha preocupat d'ella. Ha tingut cura de les persones que viuen en aquest poble. I precisament per això, hem estat a temps de salvar-la. Encara tens intenció d'entregar aquest home? Aquest home ha fet tot el possible per salvar-li la vida a la teva mare. Encara penses que és una sí. Heinz! Soc Heinz, senyor. Senyor, ho sento, és que hi ha hagut una confusió. Retiri el cordó policial. L'home que vaig veure no és el doctor Tenma que busquem, sinó un tal doctor Chan. Com que també té trets orientals, m'he confós. Ho sento, em sap creu. El cirurgia de l'hospital no s'ho acabava de creure, doctor. Segur que no s'esperava que poguéssim atendre un cas tan complicat en una consulta de poble com aquesta. Doctor! Ah! Escolti, que ha deixat marxar aquell metge jove. Què? Havia pensat convidar-lo a vinar, però he vist que se n'anava. Ten-me! Eh? No te'n vagis! Aquest poble és un lloc segur! No cal que fugis més! Doctor Schumann... Dieter, a tu també t'agrada aquest poble, oi? És clar, aquest poble seria un bon lloc perquè en Dieter si fes gran. No només per en Dítar. Si et quedes, nosaltres et protegirem de la policia. Queda't i ocupem-nos plegats de la gent d'aquest poble. Ells et necessiten, doctor Tenma. Ho sento, però no em puc quedar. Haig de marxar. Per què? Cuidi d'en Dítar, sisplau. Tenma! Jo vull venir amb tu! Si et quedes, podràs salvar la vida de molta gent d'aquesta zona. pensa tu. Queda't a treballar amb mi! Salvar moltes vides... Jo... Només sé que he de matar un home. Què dius, que què? ten Què vols dir, amb això? Tu series incapaç de fer-ho! Algú t'han entregat a salvar la vida dels altres seria incapaç de matar! Se'n va. Si el que passi, en Tenme se n'anirà. Vés amb ell, Títer. Què? Si l'acompanyes, en Tenme no s'equivocarà de camí. Cuida'l molt, entesos? sodio 14